Сміливіші дивилися на князя, щоб його обличчя вгадати, як поставитися до бурмаки. Але Ярослав сидів з завчиною посмішкою на устах, дивився на свого блазня, заохотливо мовляв, «Мили далі, хіба не знаємо, який ти базіка!» «А тут, – кричав далі блазень, бризкаючи на всі біч слиною, – село на путі, і без люд у ньому вимер. Вже проїхав село князь, аж виповзаємось під копит дівчинка, тінь од дівчинки, а жива. Чого вона жива? питає милостивий князь наш. Нащо вона тепер, коли всі тут вмерли? А приберіть на дівчинку. І затовкли її на смерть, щоб не було від того села і розплоду. Раз воно таке обоге та нікудишнє. Світник скаменувся перший, підскочив до Ярослава, нахилився до нього, прошепотів. «Дозволь, заткну йому пельку». «Хай каже!» – голосно промовив Ярослав. І всі відітхнули звільно, дехто навіть потягнувся до кубка, дехто став дожовувати, застрягли в зубах справді. «Хай каже!» Мало чого там не принесе слина на язик цьому бовкалові. Однаково наш князь найдобріший, найсправедливіший, наймилостивіший, най... А там вийшов з дерев святий чоловік, розкрикувався собі бурмака. Та впіймали його з оповелінням нашого князенька і за шию поворозом вели до самого Києва. А воно ж аркан не тарган, Хоч зубів немає, та шию гризе. От який у нас князюсик! «Іди, бурмака, вип'ємо з тобою!» – покликав блазня Ярослав. «А хай з тобою лукавий п'є!» – крикнув блазень. Горло тебе батько пересохло, спокійно мовив князь. «Може, хто промочив його тобі? Гей, люди, поможіть блазневі!» Бурмаку миттю стягли з лавки. Накірчило його відразу чоловік з десяток. Кожен пхався з повним ковшем або кубком. Селоміць заливали блазниві в рот, у субуха, вели меже очі. Він захлипувався, смикався. Вивільнитися. Ось-ось мав задихнутися. Але жалю до нього ні в кого не було. Та він і знав це добре. Все тут залежало від одного тільки чоловіка, від його слова. Бурмака спромісся перевернутися до лілиць, поповз поміж смердючими брудними чобітьми по запаскудженій підлозі, звиваючись вужем, відпльовуючись, прочмихуючись, благально простогнав князю. «Напоїли вже досить», – засміявся князь. «А тепер випиймо і ми всі за здоров'я нашої бурмаки», Бо й що б робили без його жартів та сміхів? Го-го-го-го! Заїржали найближчі. Ой, князь! От так князь! Ну князь! Пили, їли, трощили, запихалися, давились, витріщали очі. От так-так! Оце воно! Ох і князь же у нас! А Ярослав дав знак, щоб не припиняли учти, Підвівся, непомітно війшов у сіни, за ним вискочив ситник. «Хай проведуть мене до того печері», сказав тверезим голосом Ярослав. «Пізно ж, князю, а йти далеко, на саму кручу Дніпровську. Сказано тобі, покличу зараз Отрока. Він тут недалеко». Отрок прибіг заспаний і стривожений. Від нього пахло Теплим молодим тілом Був високий, тонкий Видно, гарний хлопець хоч це і не мало значення Завесься як Спитав його Ярослав Був тривога, тепер пантелій Веди І я з тобою, княже, попросився Ситник Іди до учти Щоб люд розходився Хай свічку візьму, бо там Нема, сказав Ситник Покажу я колись тобі свічку Повіцяв йому зло Ярослав Приліпився до мене, як кліщ. Важкий замок на дубових дверях заіржавів, мабуть, не відмикався тих пір, як посаджено до печерки святого чоловіка. Отрок пантелій мало не плачучи, бо коло замка, але відімкнути не міг. «Дай сам!» – відіпхнув його Ярослав. «Запалій свічку!» Святий чоловік чи то від грюкоту запорів, чи від Перечуття відвідин, а може і просто за своїм звичаєм, не спав уже. Зустрів князя сидячи на глиняній призбі, скорчений, вислий до непомітності. величезна сіро-жовта борода прикривала все його тіло, мов щитом. Над бородою вгорі виблискувала кругла, ніби велике яйце лисина, а між лисиною і бородою плавало в темряві двоє чорних блискучих очей, виповнений перестоєною тугою. Один прийшов широкого світу, прийшов з волі, хоч і закований у залізний обруч державних обов'язків, і не міг цінувати тої волі, а другий, народжений не для послуху, не знаючи обмежень і утисків, мав тільки тугу в очах і настороженість. Мабуть, він здогадався, хто прийшов до нього – бо мовчав, тільки дивився на князя із спокійною байдужістю. Так тривало довго. Один стояв, весь ще обвіяний свіжим вітром з Дніпра, запахами вин і смачних наїдків, а другий, скотсюрблений на глиняній лежанці, прикривався бородою і зблискував очима, не маючи охоти говорити першим. Однак ув'язнений був великодушний. Він помітив, що як незручно переступив князь своєю покульгавленою ногою, сколихнув бородою, посунувся на призбі, дав місце коло себе. – Сідай, – сказав тихо. – Стояти, диві, важко. Звідки знаєш, – дивувався Ярослав. – Та вже знаю. – Єстисвом кульгаєш змалку, а може і духом. Князь повинен кульгати, а може я не князь? То же ти сюди ще прийшов, хіба вбивці? Сідаю тут, смердю ліж вельми, але сморі не так вдаряє, як правда. Князь примостився на самих краєчок призьби, дихаючи в бікщо, не дійшов винний дух до в'язня, спитав Чом думаєш, що правда лиш за тобою? Бо страждаю, сказав той, так само не худий і впосліджений, а жирних. З ледашних уст правди не почуєш. Наші священники постах перебувають, смиряючи і плоть, і дух, хіба ти вважаєш себе ліпшим за них. Не наші то служебки, чужинські, нагадав старий. По всій землі тепер нова віра заволоділа всіма душами. Не заволоділа й довго ще не заволодіє, а може і зовсім погине твоя віра нова. «Про це людові мовив у своїх влуканнях?» – суворо спитав Ярослав. «Вийшов ти з темнощів, і темні твої слова. Всі люди наші ховалися в ліси, а нова віра виводить їх на широкий світ, прославляє по всіх землях, бо народ наш гідний прослави. але не завжди люди виходять до слави добровільно, іноді доводиться даватися до насильства». Отець твій палив наші храми, а богів кидали в озера і ріки, щоб спливли за водою. Та вони не спливли, а сіли на дно і стануть чорнодубом, згодом слушної години, виринуть і знову запанує рідна ріднизна. Затям собі, князю. Все можна змінити доми, одягачку, воєм дати іншу зброю напхати пельку з уморськими наїдками і напитками, та душу народиві не виміш, не вставиш йому іншу, чужу. Не вдалося це зробити князі Володимиру, не дасть й тобі. Як приходила з веснянками до нас весна, так і приходитиме. Як зустрічали ми в грищах сонцеворот, то й зустрічатимемо. «І клечення для наших боїв приносимо зелене, і писанками ті, думають зір наші діти. Ніхто не вимірить чого більше у владі – будування чи райнування», – перебив його Ярослав. «Отець мій спалив скільки там капель ваганських, за те, які дивні церкви поставив за князем Володимиром і я синього його йду». Навчати треба народ, темнощі виганяти. Темнощі? Чулася посмішка в голосі старого і зверхність, яку дають літа і страждання. Навчати хочеш, а чого? Як уникнути і позбутися гріхів? Богів наших понищуєш, а бісів заставляєш, гріхи плодиш. Ще тільки стали навчати, а вже повно гріхів повсюди. Вже відбивається від них, відзмахуєтесь, молитесь у церквах наших вдень і вночі, топчеш усе, що було, привчаєш до топтання і поблизьких своїх. Не такий я спокійно відмовив Ярослав. Мало ти бачив з твоєї печерки в один бік тільки. А що грішний, то, як сказано в байці, кожен носить по дві торби. Одну спереді для чужих гріхів, другу позаду для своїх, так, щоб не бачили її. Що ж до князівської влади, то завжди повинен бути той, хто вчить розуму речі найвищі. Материзму, правду, честь. Адже й ти йшов серед людей і навчав чогось. Застерігав лиш, бо народ мудрий і спокійний тільки той, що трудиться для себе і не зазирає нікуди далі. Він спокійний і позбавлений пихи, лиш допоки не розбагатіє і не розсвинячиться, а тоді плює на цілий світ, топче інші народи і може діждатися, як розтовчуть, і його. Ти ж, князю, хочеш, щоб улоси як Ромеїв, а Київ, щоб став, як цар город? Звідки відаєш? здивувався Ярослав у гадництву старого. Навіть сам собі, ще боявся зізнатися у цих думках, а цей закинутий у яму чоловік виходить, усе бачить і знає, чи не дивина? Споконвіку так ведеться, коли в сусіда свиня велика, той самому кортить вигодувати таку або ще більшу. Стольний город то не свиня, ще не нажерливіший. Озирнися довкола, скільки розплодив. Дар дів, твій отець, а ти їх розвів у соттеро більше, та й ще розведеш. Церков стільки понаставили, що в них уже всі бігають, а голод і мор так само ходять по нашій землі, біда не виводиться, лиха ще більшає. Голод мор однаково ніхто не зможе збороти. Мов би, виправдовуючись, проговорив роздумливо Ярослав Зате завжди можна винайти спосіб дати пригніченим душам щось, чим би вони могли пишатися. Роз'єднаність колишня ставала на заваді великим ділам. Тепер зібрано докупи всі наші землі. Весь народ може скупчити свої зусилля, свою працю, а найбільше для них застосування – це спорудження і творення знамен державних відкрити житниці, нагодувати тисячі голодних ротів, вимостити посеред трясовин дорогу до Києва, щоб вести на торжище і на міну харч і хутра, мед і віск, а чи поставити посеред багна золотосяйний храм, проклавши до нього лиш виску стежечку, але вознішити храм над усім світом у пишноті і сяйві. Хто як хоче, а я вибираю храм» і кожен у моєму місці мав би зробити так само, якби Бог нагородив його мудрістю. А коли в людини і хижі немає, щоб сховатися від зимової стужі, ледь чутно, поспитав старий, коли в людини є хижа, вона повинна будувати храм, і коли немає хижі, теж повинна будувати храм, твердо відповів Ярослав. Вважаю себе мудрим, а ти тільки жорстокий та й годі. А що таке мудрість? Це правда. Правда ж милостивої не буває, вона тверда і жорстока. Багато прочитав я книг і всі віки, і всі народи так описані, скрізь було багато жорстокості, але тільки вона доводила народи до розквіту. Завжди, щоб держава могла розквітати і піднятися вище за всіх, народ повинен злагодитися на деякі пожертви і нестатки». Сам він на це ніколи не піде, його треба примусити. Така доля великих народів сумно промовив старий. Або ж вони стають жертвою чужих наїстів і загарбників, або ж попадають до рук тирана. «Що ж, по-твоєму, я тиран?» – ображено спитав Ярослав. «У мові своїй, а від слова до діла, рукою замахнути, навчений ти жорстокості». Чужої жорстокості навченої, хіба міг навчитися свого. Не було ж письмен у нас, не передали нам удряці наші давні проминувшину. В темряві блукали навпомацки, мій отець вирвався із пітьми, прикликавши нас їм нової віри, яка йде по бідно по всій землі. Колотяться всі землі отої от віри, не приймаючи її. Ще тисячу літ колотитимуться. Звідки відомо тобі? Бачу звідси все уперто, сказав старий, а що до мудрості, то живе вона між людом. Письмо ж породжує колотнечі і війни, Бог не пише ніколи, він промовляє голосом вітру, грому, води, лісу. Не чую його мови, сказав князь. Глухий єси, а відіткнуться тобі вуха пізно буде. «Ійтиму своєю дорогою», – підвівся князь. «Тебе ж не можу випустити звідси. Вороги ми і позастанемось ними навіки». «Отрока не чіпай», – в спину князіві сказав спокійно старий, просовуючись по призбі, щоб моститися зручніше, бо заболіли йому кістки. Гуляк Ярослав ще застав за учтою. Несамовито заревли на зустріч зраділо заплескали в долоні, вже перейнявши той дурний ромейський звичай. Потяглися до князя з ковшами, поставцями, братинами двовухими. Він стояв на порозі, поглянув, не п'янів тверезим злими очима, що всі мить втихли, Кину їм грубо і зневажливо, мов собаці, кістку. Чи не пора і на молитву? Відступився від дверей, даючи їм прохід, і вони один з поперед одного стали вилітати в темні просторі сіни, перечіплялися через ослони, падали, посв'язаючись зіштовхувалися в тісному просторі дверей, мучки сопли, хекали, квапалися щезнути, тикти від княжі розлюченості, бігли молитися Богові п'яно, варнякуючи щось на бію, і ось уже нікого, тільки стоїть за спиною на чатах ситник, та повільно обгризає величезну кістку, сидячи за столом бурмака, і нахабно позирає на князя, мовляв, з дурного, як і святого, «Не візьмеш нічого». Ярослав, кульгаючи дужче, ніж завжди підійшов, сів навпроти бурмаки, посунув до себе якусь посудину, не дивлячись налив питва, випив, взяв шматок м'яса. «Тяжке життя наше, бурмако», сказав тихо і, мов би, жалібно. «Для таких дурнів, як ти», жорстоко відмовив блазень. «Ніхто не пожаліє князя». А мало тебе били негіднику, користуючи своєю безкарністю, масно проплямкав бурмака. Ярослав брязнув його по пицці. Блазень мовчки покотився під стіл, довго видобувався звідти, заплакав, розмазуючи сльози по замащеній мармизі. «Ти чого б'єшся, дурню? А ти дай здачі!» Похмуру порадив йому князь. Сам не знав, чого хоче. Побути, бодай мить, простим чоловіком, щоб захищатися не князівською владою, а власними руками, як ото проти вепра або колись насупроти ведмедя, пущеного мерями. Битися, покладаючись лиш на сил в руках, як бився колись у Києві на перевісищі проти печенігів, Бився вже і потраплений у коліно ворожим списом, стояв стікаючи кров'ю, нагнувся тільки, щоб вирвати з рани гостряк списа, відкинув його геть від себе і знов махав широким важким мечем і був страшний у своїй закривавленості, так що вороги не витримали і кинулися вниз. Отак битися! Змагатися з усім світом, вічно йти на бій, бо тільки той, хто змагається і б'ється, має слушність. А там, де пролилася колесо кров, він і поставить найбільший у всіх землях храм, бо жодного храму не можна уявити собі без пролитої крові. Ніхто не стане докоряти, що поставив він собор на крові чужій, ні на своїй власній. Ну що, спитав Бурмаку, боїся давати здачу? Хоч дурний так хитрий, зло промовив Бурмака, відійшов огінці від князя подалі, припав до ковша з медом. Ярослав підвівся, покульгав до дверей, сказав ситникові, який спостерігав дивуючись за князем його блазнем із сіней, сіла коней, поїдемо до Києва. Ситник був рота, що хотів спитати, але князь не допустив його домови. "Помолимося дорогою", сказав так ніби ситник без молитви не міг і жити. Бо молитву до себе прийме будь де, аби серце було просвітлене. "Ага, так", мерші згодився ситник і крутнувся виконувати князівське веління. Кілька днів їздив Ярослав з численним почтом довкола Києва, ставав на перевісищі, на полі за городом, де надумав спорудити церкву найбільшу і найславнішу, що в святе місце припало якраз, де було вдарено князя списом у ногу, де прилилася його кров, що впала на ворожі голови, проклять бою і розгромом. Не годилося, щоб в храм вистачів отак за городом, у самотині. Храмові завжди потрібно достойне обрамлення так само, як коштовному каменю мистецька оправа. То які вже став Володимирів город, звідусюди попід його валами тулилися слободи і селища, юрмився люд торговий ремісничий, якому не стачало місця по той бік, в день і всі торжища вулиці города виповнювалися тисячами заїжджих людей, на ніч сторожа, Виганяли всіх геть, але в багатьох лишилися недокінчені діла в городі. Вони далеко не від'їздили, тулилися поблизу, і з тимчасових стойбищ і таборів утворювалися згодом цілі селища. Багато там жило людей цінних, потрібних для города. Вже настав час взяти під захисток і їх, обгородити і їхні селища. Чим більше город, тим більше міститься в ньому воїв тим більше дружину може утримати коло себе князь. А отже, менше ляку перед несподіваними ворожими нальотами. Бо не слід забувати, що в степах, никаючи й досі печеніги, а за Дніпром за якихось три дні їзди до Києва мстислав, Жити в тісному городі не можна, розбудовувати на Белебні теж не випадає. Так дійшов до рішення князя Ярослав вести довкола Києва нові вали, зміцнювати їх дубовими городнями і клітями, рити роби, ставити міцні кам'яні брами. Володимирів город був увесь на видноті. З княжого терема можна було охопити окому усе і церкви, і двори, і торжища. Тепер йшлося про більше. Тут не досить було проведення списом, як то зробив колись Костянтин Великий, показуючи, де ставити мур довкола Константинополя. Ярослав вал мав оперезати перевісище, потім йти прямо аж до Копир'ївого кінця, звідти понад краєм гори, поки з'єднається з валом Володимировим. Ярослав проїхав сам по тих місцях, де мав пролягати вал скрізь його зустрічала сила селена люди, здається ні в кого не викликав захвату князів намір ставити нові вали бо знали яке то кляте забарне і виснажливе діло мочки стояли дивилися на багатих вершників давали дорогу довго дивилися вслід і важкі погляди які відчували на собі всі хто спроводжував князя Бурмака Теліпався слідом з овалкою вершників, на віслівкові кричав здалеку до Ярослава. «От кого затуляєшся? От брата рідного!» Накопирів кінець князь і не думав тягнути вали, бо було далеко, та й город багато страчав у своїх обрисах. Видовжувався непотрібно в один кінець вузьким клином, але вийшли йому на зустріч багаті агарянські купці – із копирівого кінця вийшли вірменські золотарі і лікарі, вийшли жидовини із щедрими дарами, стали на коліна перед князем, благали, щоб взяв їх у свій город з їхніми домами, жонами, дітьми, бо вже багато літ провели вони отут під Києвом, зміняли свої рідні землі на цю землю, полюбили її, вірно служили князи Володимиру, Хочуть служити і йому, Ярославові. Ярослав посміхнувся. звелів, брати дари, обіцяв копір'янам обгородити валом, і їх сказав, мов би хотів виправдати свою жадібність. в людей, мов вода, розлиті, розпліскані. Комусь треба зібрати воєдину, щоб побудувати храм великий, а кому ж, як не князеві. Бояри хитали головами. Так, так, а бурмака ззаду вигукував зловтішно. Не наберешся ти князе цими дарами на своє будівництво, З й данину збирати, та хай збирають вдень і вночі великому поспіху і без недобору. Зачувши про князів об'їзд. Виповзали із подільських ярів і ставали на кручі мовчазні кожум'яки, лукавоки, гончарі, ковалі заліза і міді, шабельники, котельники, рогівники, кушніри, сідельники, лучники. Виходили з ярів, видно покинувши на свою роботу, закриті спереду цупкими воловими шкірами. «Замазурені і запацьорені, нечеси, розстріпи, довговусі, збритими бородами» Ще не дійшов до них рамейський звичай вирощувати круглі борідки Ці дарів не виносили, а просили обгородити валом і їхні хижі Бо ж однаково грабувати там нічого Та й почувався чоловік поза валами якось вільніше, легше дихалося коли ти був далі від князя, а князь від тебе. Стояли над самими урвищами, з викликом дивилися на зустріч князів і його попихачам, ні вітальних криків, ні радісних посміхів на лицях, холодно-вражнеча й силковиті нерозумінні високих державних інтересів. Як і о того дурноватого бурмака, що телепається по заданові слюку і вигукує холу на князя, Ярослав їхав випростано, гордо, холодно мружив свої розумні глибокі очі. Отак він іде крізь життя і йтиме до кінця, і завжди йому вічний виклик з окола, вічно дбати про бойову міць і захист. Оці кожум'яки і ковалі не думають про державу. Нездатні. І хлібороб що сіє жито, і просо, теж нездатен. Тому хай мовчки годує тих, хто може подбати про його безпеку. Така лінія поведінки. Простий люд байдужий до влади. Вона йому ні до чого. Він би і державної єдності та незалежності не мав, аби не князь. Тож хай буде вдячний князеві. Не князь дякуватиме комусь там за напитки та наїдки, а люди хай дякують князеві. Повчати їх процеденно і ношно. Така лінія поведінки. Чим більша земля, тим більше в ній безладу, колотнечі і безвідповідальності. Ліквідувати їх можна тільки сильний чоловік, який не знає страху ні перед ким і не потребує підказок. Священники хай намовляють топу, а князь знає все сам. Така лінія поведінки. Кожна земля дозволяє собі якісь надмірності. То попів, то воїв, то священних тварин, то купців, то підлабузників. Хто не хоче працювати вдень і вночі, повинен стати або проповідником, або ж лакизою. Лакиза це щось середнє між людиною, яка дещо знає, і дурним. Князь повинен усе життя крутитися поміж отакими лизогубами і лизозадами, як ото їдуть слідом за ним і поміж людьми що вміють щось робити і роблять мовчки і терпляче. Повинен пройти поміж них обережно і гордо, нікого не підтримуючи, нікому не помагаючи. Якщо поможеш комусь, то один буде вдячний, а сто невдоволених. Якщо заподієш одному зло, то невдоволений буде тільки один, а сто радітиме, бо в кожного надмінно знайдеться сотні ворогів. Така лінія поведінки. Діла твої повинні бути огромні навіть тоді, якщо злочини будуть огромні. В історії кожної землі є достатня кількість сторінок ганебних і жорстоких. Окрім землі твоєї, якщо була колись у нас ганьба або жорстокість, то слід пустити її в непам'ять. А хто запрагне згадувати – Відбити охоту – така лінія поведінки. 1966 рік. Перед вакаціями. Західна Німеччина. Будемо змушені і то за абсолютно одностайною згодою зняти вбрання з мовчанки. Пікассо. Третього сектаря посольства звали Валерій. Був москвич, належав до тої епохи, коли не називано дітей ні Петрами, ні веселями, ні звичайно ж Іванами, мав відповідну зовнішність, русяве, напроділ зачислене волосся, нахамнувато наївні очі, нейлоновий костюм, модні черевики, хлопець яких мільйони але володів трохи незвичним для нока обдарованням, залізною витримкою, уважністю до співрозмовника, неквапливістю у прийнятті рішень, точним мисленням. Так наче мав не 20 зі чимось років, а принаймні ж 50, прожив довге і напружене життя і навчився всього потрібного людині поміж чужинців. Третій секретар посольства для вуха невтаємниченого звучав досить гучно і високомовно, однак Валерій відразу поклав край Борисовій наївності. «Товаршо професор, не тіште себе надію, що до вас приставлено аж он якого посольського чина. Третій секретар – це не перший і навіть не другий. Але ж Борисотава справді трохи розгубився». У цих питаннях він відзначався неябиякою наївністю. Я вважав, що абсолютно вас розумію. Усі, хто їде в справах сюди, бажають, що клопотатися ними буде недмінно сам посол. Зрозуміти ж, професоре, посольство має своїх справ по самісіньку зав'язку, висловлюючись недипломатично. Розумію, але моя справа йдеться про цінності. Незвиклі, державні, історичні. Все зробимо. Єдине, що я вас прошу – дотримуйтеся спокою. Мобілізуйте все своє почуття гумору. Почуття гумору? Борис засміявся. Здається, я втрачаю це почуття. Бо яке сьогодні відношення до моєї справи може мати почуття гумору, яким, хвала Богові, мене здається, обділено. Еге. Потердолоні Валерій. Ви ще не знаєте, з якими типами доведеться мати справу. Тут уже, якщо чоловік одержує від держави Марки, то він їх відпрацьовує повністю. Ви в цьому переконаєтеся. «Я повинен попасти в Марбург», – сказав Отава. «Ми там будемо, повірте мені», – запевнив його Валерій. «Але озброїтеся витримкою». В Їзди до Марбурга», Всього кілька годин. Головне – проскочити тут. Потрібного їм чиновника Валерій знайшов досить швидко і вмовився з ним про зустріч ще того ж дня по обіді. Посольською Волгою вони під'їхали до високої новітньої споруди. Швидкісний ліфт вмить викинув їх на 12 чи на 15 поверх вони прийшли довжезним коридором, наповненим сяйвом пластику, алюмінію і скла. Борис спробував відчитувати акуратні таблички на полірованих пластикових дверях. Але Валерій сказав, що він приблизно знає, де сидить той чиновник, з яким доведеться вести переговори. Коридор несподівано порізався коротким бічним коліном. Там був ще один ліфт. Але вже не швидкісний, невеличкий, скромний, мало не персональний. Вони насилу містилися в тісній кабінці, поїхали вже не вгору, а вниз, попали в якийсь тупик. А в тому тупику було своє найглухіше місце, удекороване розкішними широкими дверима, на яких красувалася табличка з чорними готичними літерами державний радник по відшкодуваннях. Вассеркамф. Дзвінка тут не було, стукати теж не довелося, бо як тільки вони переступили незриму межу, за якою простих перехожих перетворювалися навіть відвідувачів Герра Вассеркамфа. двері нечутно розчинилися самі собою і в глибині просторого світлого кабінету з модерними низенькими меблями Підвівся за довгого полірованого столика, їм назустріч сам державний радник чоловік середніх літ, одутлуватий, гливтякуватий, доволі високий, у сірому костюмі з легкої тканини, яку звуть мачок. Кондиціонер підтримав в кабінеті сталу температуру, повітря тут було свіже, однак в камф вдавано важко, Відсапувався, йдучи на зустріч зі своїм відвідувачам і ще не підпустив їх до себе, не дав привітатися чи відрекомендуватися, вигукнув панібрацьки, але ж спека, нетва не помітив, буркнув Борис, забуваючи про перестороги свого супутника. Чиновники того і треба було. Як то? вигукнув він ви приїхали з такої далекої холодної країни і не помічаєте нашої спеки, чи, може, я помиляюся, адже ви з Росії, нетва. Він щоразу повторював це своє нетва, що мало значити, правда ж, мабуть, навмисне псуючи діалектом загальнонімецьке «нігтвар». Та Борису було не до лінгвістичних тонкощів, я не з Росії, сказав він, прошу вас розрізняти. Я з України. Професор Київського університету Борис Отава скористався з нагоди Валерій. Басиркам вклонився, попросив сідати. Борис поглянув на Валерія досить вимовно. Перший бій було виграно зовсім не завдяки стриманості. Цього типу треба атакувати штурмувати відразу з першого слова. Ось вони сіли і відразу візьмуться до діла. Однак Валерій, якому б належало перебрати розмову свої руки, чомусь мовчав. Вічливо посміхався, став пити якусь бурду, запропоновану німцем. Довелося пити також Борисові, так ніби він заради цього їхав сюди, аж із Києва. Так-так, промовив Васер Камф, очі. Ще день-два, ще кілька днів – чиста випадковість, що ви мене бачите отут за столом. Настає той час, коли всі ми змандровуємо звідси. Тут надто жарко. Людина повинна час від часу занурюватися в море. Ми німці надаємо перевагу Адріатиці. Веземо туди щоліта свої поліартрити, подагри, задишки. На обидва береги Італійський і Євославський, Венеція, Дубровник, Чорногорія, Монтенегро. У Монтенегро, на думку наших жінок, найрозкішніші коханці. Ночі вони спускаються з гірного збережжя. На ранок знову зникають у своїх загадкових горах. Це просто містика якась, але наші жінки, ха-ха, і називаються запізнілими відшкодуваннями. До того ж, не за адресою, бо під час війни з Монтенегро, тобто з Чорногорії, стояли не наші війська, а італійські. І це італійці до схочу жирували і чорногорськими дівчатами. Тому відповідні відшкодування чорногорцям належало стримувати саме з італійських дівчат, а не з німецьких нетва. «Слухайте», – несподівно спитав Борис, – «Ваші предки не з моряків?» «Ха-ха», – реготав Васеркав, – «Вас було з пуття моє прізвище? Не зважайте. Мої предки з води, але з болоченої. Помирання чули?» З мене всі сміються, як так. Займаєшся справами військових відшкодувань, а свою помирання повернути не можеш. Віддав її Польщі. Я вам скажу, із цими відшкодуваннями суцільні непорозуміння. Нещодавно був просто комічний інцидент. Прибився до мене капітан з Бремена. Так, так. Справжній капітан. У нього дизель електрохід. Цілком модерне судно на 14 тисяч тонн. Можете собі уявити. Ходить він в Індійський океан і далі до Малайзії, до Японії. І ось в Сінгапурі чи там, де хтось з команди дарує капітану мавпочку. Таке миле створіння. Ми німці любимо все живе. А тут. Далека путь, самотність, капітан уже чоловік немолодий, зрадів мавпоці, прилаштував її у своїй каюті. Маленька господиня, уявляєте? Ну так, вранці капітан іде собі на мостик, мавпочку залишає у каюті, але забуває причинити дверця та сейфа, а в сейфі товстенна пачка марок, місячна платня для цілої команди. Уявляєте? І хоч гроші не пахнуть, як то сказано, але мавпочка нанюшила ту пачку, хопила її, а як тільки капітан репнув дверима, повертаючись, мапочка шмигнула в щелину і на палубу. Капітан відразу спостеріг пропажу, щинив тривогу, за мапочкою погналися, але ж... Хоч про німців і сказано, що вони мавпу вигадали, однак у спритності мавпа переважає навіть німців. Так і тут. Вилетіла мавпочка на самий вершок щогли, починає розглядати гроші. Здирає з них банківське опакування. На неї гікають і тюкають знизу. Хтось там уже подався вгору по щоглі. Боцман приладнав шланги і намірився збити мавпочку – в води хтось радив зняти кляту звірину пострілом із дрібнокаліберної гвинтівки. Але поки йшли ради та поради, мавпочка розірвала опоязку і стала ж бруляти гроші вниз. Видовище рідкісне – океан, прозорість, синя хвиля, і над нею кружляють не чайки, ні, повновартісні німецькі марки – є від чого вхопити сердечний удар. Кілька банкнот упало на палубу, і треба віддати належне чесності команди. Все було вручено капітанові. Але ж то лиш кілька банкнот, а вся місячна платня ціла пачка марок полетіла в океан. І хоч спущено було шлюбки, і матроси кинулися виловлювати гроші, небагато їм вдалося виловити. Бо виявилася, німецька марка тони морській воді, так ніби вона не паперова, а справді щирого золота. Уявляєте? І ось капітан безпорадний у своєму нещасті звернувся до мене. Мовляв, раз у вас тут відшкодування, отже, ми б не хотіли помилятися так, як ваш капітан. Знов не стерпів Отава, оборючись мовчанці Валерія. Так вони просидять цілу вічність, і цей тип забавлятиме їх своїми безглуздими казачками. Гер-секретар, чемний уклін, бік Валерія. Попередив мене, що йдеться про справу, зв'язану з військовими відшкодуваннями, нетва. Вважаючи, що розмову спрямовано у властиве русло, Борис мав небережі зачепити за те проклятуще нетва. «Ви не помилилися, гер Вассеркампф», – сказав він. «Хоча відносити мою місію до галузі чисто військових відшкодувань, мабуть, не слід, бо це не моя спеціальність. Минуло вже багато часу по війні лишилися, певно, тільки ті затрати, яких уже не відшкодуєш нічим». «Прекрасно», – вигукнув радник, підхоплюючись із стільця – і повіваючи на себе полами піджака. Герр-професор висловився напрочуд точно. Бо і хто, скажіть ви мені, може відшкодувати німецькому народові тих 7 мільйонів і 375 тисяч 800 солдатів, які полягли. Він мало не сказав за фюрера, але вчасно стримався. що чого скористався далі мовчазний Валерій? Гадаю, радник, сказав він стримано й тихо, що в наші повноваження не входить обговорення людських втрат в минулій війні. Очевидно, згодився Вастеркамф, але я просто наш гість Києва вів далі, не слухаючи Валерії, і довелося сісти на свій стілець, застигнути піджак, набрати цілком офіціального вигляду і похитувати ствердну головою, хоча видно, в ньому все так і підстрибувало від наміру слів, яких не встиг вимітати на відвідувачів. Натренованість у Балаканині і Вассеркамфа була доведена до неймовірної досконалості. Так от, наш гість із Києва прибув сюди, щоб вияснити одну справу, яка стосується деяких історичних реліквій українського народу навіть не українського, додав Борис, а всіх славянських народів, бо йдеться про Київську Русь, епоха Ярослава Мудрого. Ах так, врешті, прорвався в розмову Васер Гер-професор, історик, не тва? Повірте, я найвищі думки про історію. Настав час, коли треба привласнювати історію вже не цілком народові, а окремим людям – Індивідумам, соціальним атомам, наші філософи, Хайдегер, Ясперс, сподіваюся, ви знайомі з їхніми роботами. Даруйте мені, чемно мовив Отава, але я прибув не для того, щоб обговорювати проблеми екзистенціоналізму. Ні, ні, знов схопився радник. Я тільки про історію. Уявіть собі, мій шеф, міністеріальний директор. «Хазе не може чути про історію. Що?» – кричить він. «Історія? У цій вашій історії тільки хронологія і факти існування населених пунктів. Усе інше – брехня. Тоді я кажу йому «Гер Хазе» – Хазе по-німецьки «Заець» Заєць. не вірить у прізвище. І я розумію, міністеріаль директора, маючи таке прізвище, хіба станеш симпатизувати історії? Але в одному ми з директором сходимося. У сучасній історії вже не може бути відкрить. Все відкрито, все зареєстровано. На жаль, у наш час історики часто вимушені дбати справді не за нові відкриття, знов дав себе впіймати Борис. А відвоювати старі істини, часто цілком очевидні. Не в мене сподівається відвоювати. Я простий чиновник, моя сфера – матеріальні речі, істини – це не по моєму відділу. Що ж, до речей, ми працюємо з, можливо, індуальною пунктуальністю. Я міг би вам, та ліпше розповім вам одну історію, не това? Так вони змушені були того дня вислухати від Серкамфа ще одну історію. Починаються з війни, 41-й рік. 6 квітня німецькі війська переходять кордон Йогославії – Через 12 днів юний король Петро доручає генералу Недічу підписати акт капітуляції. Євослав'я зовсім не така країна, щоб за 12 днів її можна підкорити. За 12 днів там навіть не облітаєш літаками всіх гір. В Євослав'ї куточки, куди за нею історію, не могло проникнути жоден завойовник, скажімо, у тій же Чорногорії, або як слідом за італійцями, які називають її Монтенегро Розповідають, коли сам Наполеон після своїх блискучих перемог Послав до Чорноморського владики вимову, щоб той прийшов до нього з поклоном Чорногорець відповів, що коли Кому треба? То хай сам прийде до Чорногорії І то не верхи, а пішки Бо чорногорські юнаки однаково садять небажаного гостя з коня. Ну то от, капітуляція 41-го року була цілком позірна. Буває, що капітулює народ, тоді як армія ще бореться, буває і навпаки. Тут сталося так, що армія капітулювала, а народ продовжував боротьбу, і всі знають, яка успішна була та боротьба, аж довелося німецькому командуванню посилати на Балкани генерала. Ренділюча, сподіваючись, що його сербське походження стане в пригоді. Справа в тому, що невеличка частина сербів, якесь із племен, ще в давні часи замешкала на території сучасної Австрії. Це було войовниче плем'я. З нього виходили досить умілі воєначальники. Ця війна знає такі імена, як Браухіч і Рендоліч, якщо говорити про найвідоміших – Тепер трохи смішно згадувати, що головнокомандуючим арміями, які йшли по Європі, насаджуючи чистоту раси, був виходець із славянського народу Браухіч, але тоді було не до сміху. Ясна річ, Рендоліч, попри своє сербське походження, теж нічого не міг удіяти, але не про це мова. 41-й рік. Королівська і армія – Капітулювала. Безліч солдатів-офіцерів попало в полон. Опинився в полоні і молодий блискучий офіцер Ніколіч. Він був чорногорець. У Чорногорії в нього лишилася молода вродлива дружина, прекрасна актриса, яку він майже селеміць вивіз із Білграда. Відірвав від театру, від сцени, повіз у свої гори, в свою дикість, обіцяючи навзамін цивілізації, свою пристрасть і вічне кохання. Але тут запахло війною. Хтось там пригадав, що дід і батько Ніколіча були у свій час офіцерами королівської армії. Щасливого молодожона, теж покликано до війська, видано йому офіцерський мундир. Історія, як бачимо, звичайна. При розлуці молода дружина Наділа Ніколічу на під мізинний палець, золоту каблучку з великим, чи не на цілий карат, діамантом. Це була фамільна коштовність, талісман, який мав берегти Ніколича від смерті. Справді, чи то подіяв талісман, чи то вже така швидка і некривава то була війна, що ніхто не встиг і стрельнути як слід, але Ніколича не вбито, він попав у полон. Полонених треба десь тримати, отож Ніколіча теж вміщено в один з таких таборів для офіцерів. Цілком гігієнічний табір, досить сказати, що за всю війну там жодного разу не виникло епідемії. Кожен полонений офіцер мав своє окреме місце для спання, що, правда, постели не було, але де ж їх настатіш для мільйонів полонених? У таборах підтримувалася тверда дисципліна, що для людей військових не могло видаватися чимось незвичним. Трохи обмаль було продуктів для полонених, але не слід забувати, що й увесь німецький народ терпів обмеження. Окрім того, в полонених офіцерів просто був побільшений апетит, бо людина, яка сидить без роботи, завжди дуже хочеться їсти ніж тому, хто заклопотаний ділом. Згодом були спроби оскаржити цілий німецький народ за існування концтаборів, але при цьому посилалися лише на кілька концтаборів – Освенцим, Маутехаузен, Бухенвальд, Дахау тощо. За це ж відповідали СС і Гіммлер. А треба точно розрізняти табори знищення і звичайні табори, без яких у війні не обійдеся. Тут Борис не витримав. Розрізняти? Становлювати розряди і гатунки таборів? І що від цього змінюється? Нас було багато і різних. Крікс Гефангененлагер Інтер Нірунгслагер Дург Данг-лагер або Ді-лаг, Арбайдж-лагер, Фімер-лагер, Концентраціон-шлагер, лагер, фімер -лагер, концентраціон -лагер Поліцій-гаф-лагер. Табір для військовополонених, табір для інтернованих, пересильний табір, з якого полонених спрямовано на постійних таборів. Шталагів і флагів радянських полонених часто знищувало ще в дулагах робочі табори, власне, філії великого концтабору. Табори примусової праці при великих концернах, заводах, фабриках. Можна тут згадати про штрафні табори концерну Крупа де і Нірфальдшуля або концерну Сіменса у Берлін. Хасаль Торст, констабори, штрафні табори, де всі ув'язнені були приречені на обов'язкове знищення. Поліцейські табори на території СРСР для осіб, запідозрених у допомозі партизанам. Табори для знищення євреїв, таким, наприклад, фактично був Майданик, який носив спершу назву робочого табору для військовополонених. Табори для перевиховання не дуже слухняних іноземних робітників, засновані за наказом Гімлера з 28 травня 1941 року. Робочі табори для військовополонених. Про їхній характер можна судити з того, що цю назву мав Майданик. Всі ці назви не мали істотного значення. Практика була така, що, незалежно від їхньої формальної назви, кожен табір, хоч і стосуючи різні методи, існував лише для одного – для знищення ув'язнених. Розстрілювали, морили голодом, палили в краматоріях, душили в газах і душогубках. Дев'ять мільйонів чоловік! Генерал Кейтель заявив, Життя людське на східних теринах не має жодного значення. Герінг в 43-му році сказав зятові Мусоліні Тіано «Нема потреби морочити собі голову з того приводу, що греки голодують. Це нещастя спіткає ще багато народів. У топорах, де перебувають росіяни, починаються випадки канібалізму. В Росії вмре. Ще цього року від голодної смерті 20-30 мільйонів чоловік. Може, то й добре, якщо так станеться, бо кількість деяких народів повинна бути зменшена. Ну так, війна справді була тяжка і виснажлива. Недостача продуктів давалася в знаки. Василь Кармф не заперечував, що могли бути випадки навіть голодної смерті але про Ніколича. Ніколич теж був голодний, навіть дуже голодний. Якось він опинився в інтернаціональному таборі. В сусідньому секторі від Окремленому від Єгославію двома рядами колючого дроту перебували французькі офіцери. Французи користувалися з допомоги Міжнародного Червоного Христа. Їм щомісяця давали посилки із продуктами, по той бік кулючого дроту ходили, мовби люди з іншої землі, сміялися, причепурювали свої мундири, грали в кеглі. А з цього боку – голоднеча, пригніченість, виснаженість. І ось тоді Ніколіш згадав про свою золоту каблучку, яка може рятувати його досі, тримала на світі, а тепер могла зробити, бодай, на короткий час таким, як оті французи – бадьорим і дужчим.